Duhul nostru l pune, Cartea lui Isus, el ni te-a adus. Să se dechtim noi, harul vieții noi. FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 19, VERSETUL 29 Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. În timp ce Dimitrie vorbea înflăcărat apărându-și interesul său într-o îmbrăcăminte religioasă, argintarii tovarășii lui care se aflau lângă el și care aveau același foc în suflet s-au umplut de mânie și au început să strige Mare este Diana Efesenilor, ca și cum prin regete ar fi ajutat-o să se mențină. Ce ciudată este firea omenească, din mânie să aducă închinare. La aceasta participau numai cu sufletul. Mare este Diana Efesenilor era probabil o frântură de litanie, un refren reținut de ei mai mult decât alte imnuri de slăvire, fiindcă era scurt și le măgulea orașul lor. Lozinca aceasta pe care au strigat-o mai întâi și lui Dimitrie a fost preluată de mii, apoi de zeci de mii de oameni, poate și cântată la Fortissimo. Au repetat-o la locul unde i-a înflăcărat Dimitrie, au repetat-o și în procesiunea de protest. Înaintând pe străzi, spre teatru, rândurile se îngroșau cu droaia de gură cască, vociferând și ei la fel ca imitația la maimuțe. Entuziasmul este contaminator. În scurt timp, întreg orașul era cuprins de frenezie. Toți ieșeau curioși de prin case să afle ce minune neașteptată făcuse zeița lor, căci până atunci nu s-a auzit de niciuna, decât că au îmbogățit peste așteptări întreprinderea argintarilor. Niciodată Efesul n-a mai fost însuflețit ca atunci. Meșterii care stârniseră mișcarea nu erau proști să-și dea pe față păsul lor către cei care îi întrebau. Ei atățau împotriva lui Pavel ca unul care plănuia distrugerea cultului dianic. Cum Marele Apostol era cunoscut ca fiind iudeu, s a dat loc antisemitismului, cu care aveau și alte răfuieli decât cele religioase. Diferite categorii de cetățeni găseau ocazie nimerită să-și reverse și ei focul prea slab al doleanților reținute. De data aceasta fiecare și-a dat drumul revoltei și îngroșa cortegiul, strigând cel dea pe inimă personal. Toată cetatea s-a tulburat. Gloata tulburată este ca mare agitată, fără rațiune și fără milă, cine poate să se ferească din calea ei. Au înăvălit cu toții într-un gând în teatru. Teatru se traduce și spectacol și loc pentru adunare. Teatrul din Efes, ale cărui ruine se mai văd și astăzi, avea un diametru de 150 de metri în care încăpeau peste 30 de mii de spectatori sub cerul liber, fiind cel mai încăpător loc de adunare din lumea antică. Aici se proclamau edicte, se păstrau decretele și se încoronau binefăcătorii publici. De data aceasta însă se urmărea judecata celui mai mare binefăcător al omenirii, Pavel, slujitorul lui Hristos. Era o strânsă legătură între templu și teatru, spre care se făceau procesiunile cu statuia Dianei la aducerea ei în acel loc larg de întrunire, precum și la înapoierea spre sanctuar. De fapt, ritualul a stat la a spectacolelor care pe atunci jucau numai subiecte mitologice. Abia mai târziu s-au laicizat și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și tovare și de călătorie ai lui Pavel. Locuitorii Efesului erau ca un fluviu ce curgea spre teatru, care în șuvoiul său a târât și pe doi din însoțitorii marelui Pavel. Deci nu de bunăvoie, ci târâți de mulțime, Gaiu și Aristarch s-au pomenit la teatru. Cine erau cei doi? Nu știm mai mult decât cele arătate de Sfânta Scriptură despre ei. Gaiu era probabil cel din Derbe, fapte 20 cu 4, căci sunt arătați pe paginile sfinte mai mulți cu acest nume. Cel din Corint, cel din 3 Ioan cu 1, Aristarch era din Tesalonic, fapte 20 cu 4. În înțeles duhovnicesc, supranumele de macedoneni dat lui Gaiu și Aristarch se tămăcește prin cei de statură înaltă, căci macedonian tămăcire înseamnă țara celor de statură înaltă. Așa erau acești doi creștini, ajunși la statura de om mare, statura plinătății lui Hristos. De aceea aveau parte de harul suferinței pentru Hristos. Doamne de la tine ce ca să nu în mine rânduirea ta din cer. Versetul 30 Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii unde stăpânește Duhul furiei și al neliniștei, nu încerca să aduci argumente pentru apărarea adevărului, căci nu ai cu cine sta de vorbă și vei fi zdrobit. Cine se poate împotrivi stihiilor naturii? Și cei mai simpli ucenice ai lui Hristos pot fi de mare folos în lucrarea lui pe pământ, dacă stau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cele mai mici mădulare din trupul lui Hristos pot să apere pe cele mai deseamă mădulare, dacă ascultă de Hristos capul. Deși Dumnezeu a salvat pe Pavel să nu fie găsit de șuvoiul înfuriat ca un viespar gândărit, totuși el căuta să iasă de la adăpost și să se prezinte pradă de agata. Se gândea să-și apere cauza, ca orice cetățean roman, îndeplină posesiune a drepturilor civice în fața unei adunări municipale. Oamenii geniali sunt uneori naivi de credul în bunătatea altora. Pavel nu fugea de pericol, așa cum odinioară David viteazul voia să se ducă la luptă când era mai bine să rămână departe de ea, tot pentru biruința oștirii sale. De aceea a fost oprit de sfednicii lui. Pavel, acest mare erou al lui Hristos, voia să-și pună pecetea supremă peste mărturia ce o dăduse în Efes ani de zile, învățând în liniște pe atâția ce se pierdeau când el învăța norodul în școala lui tiran, arătându-le că mai de preț decât viața este apărarea adevărului. Domnul Iisus însă nu era de partea lui Pavel, de aceea l-a oprit de la o moarte sigură, prin ucenici. Dacă Sfântul Pavel și-ar fi sfârșit atunci alergarea, Biserica lui Hristos ar fi fost păgubită de cele mai multe din epistolele sale și de cele opt capitole din Cartea Faptele Apostolilor. Și moartea și viața noastră, ca urmașii ai Domnului Iisus Hristos, sunt hotărâte de El, capul nostru. Să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom face nicio abatere de la planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Să nu Pentru numele Sfânt, printr-o viață de și de temeri pe pământ, printr-o viață de împrângem, și de temeri pământ. Versetul 31. Chiar și unii din mai marii Asiei care erau prieteni au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Să nu te duci unde vezi mulțimea agitată, dacă vrei să nu-ți pierzi liniștea și echilibrul vieții și dacă vrei să nu te mângești de duhul ei. Cine erau mai mari asiei? Istoric vorbind, romanii aveau tactul politic să nu transforme de la început în provincii imperiale statele mici care li se supuneau fără război. Le lăsau o autonomie oarecare cu privilegiul de a-și administra singuri afacerile interne. Aveau conducători de ceremonii particulare și de sporturi. Nu era nicio pagubă pentru Roma să le lase titlurile de mai mari. Acești mai mari aveau însă grijă să-l pe împăratul de la Roma, înființând în cinstea lui serbări, întreceri sportive, programe culturale, etc. Toate acestea se desfășurau pe uriașa lor cheltuială, însă își compensau pagubele prin fala că aveau dreptul să poarte un costum foarte costisitor și coroană de aur. Mai mari Asiei erau număr de zece, se alegeau în fiecare an, iar după expirarea mandatului își păstrau titlurile onorifice. Se presupune că în Efes erau foarte mulți, ei prezentau adunarea provincială a Asiei Proconsulare, ce se compunea din delegații orașelor din provincie care se întruneau în fiecare an pentru a celebra sărbătoarea cultului cezarului. Deși acești mai mari erau atât de considerați ca șefi ai idolatriei locale, cu toate acestea Pavel le devenise drag, bineînțeles fără să treacă de partea Cristosului său. Și Iroda asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul până la intervenția Solomei. Oare pentru ca să protejeze un misionar ce urmărea să le sustragă cât mai mulți coreligionari i s-au arătat ei binevoitori ori ca să evite scandalul de care ei în primul rând ar fi fost făcuți răspunzători păreri pot fi multe, dar adevărul este unul singur. Dumnezeu vechea asupra credinciosului său slujitor și l-a de toate uneltirile vrăjmașului pentru ca să poată fi împlinit planul lui minunat. Ruine, lume, untru, și de îndeplin, ca de la în urmă cale De-adevăr și hartă min Orice suflet să-mi de deagă Că sunt rodul tău de sus Și prin mine să primească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 Omenirea este o mare adunare în Unii spun una, alții alta, fiecare strigând cât mai tare ca să convingă mulțimea. Din pricina aceasta se ajunge la războaie și răscoale nimicitoare. Lumea religioasă de asemenea este o adunare învălmășită de gânduri, planuri și fapte. Numai Domnul Iisus poate aduce pacea, liniștea și lumina, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o adunare. Când este învălmășală, glasul adevărului nu mai poate fi auzit. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, spune Dumnezeu. Mântuirea vine în urma auzirii cuvântului adevărului. Cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Un proverb japonez zice, când latră un câine încep să latre până la urmă și alții. Dar știu are câinii pentru ce latră? Mulțimea nu poate gândi, ci este ca o revărsare de ape care dărâmă tot ce întâlnește în cale. Cineva zicea, înțeleptul gândește la viață, prostul numai la moarte, ceilalți la nimic. Ferește-te de cei care nu gândesc, sunt în stare să săvârșească cele mai mari crime. Cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Să fii conștient de tot ce gândești, vorbești sau faci, este o datorie a ta de om, dragul meu. Lucrurile negândite, vorbele necugetate și hotărârile ușuratice aduc numai rău și moarte. Fii culoare luare aminte, deci la toate mișcările ființei tale, ca să nu faci nimic la întâmplare și necugetat. Și fii culoare luare aminte și la mulțimea din jurul tău, să nu te lași prins de duhul mulțimii agitate, căci ea ca o avalanșă târăște totul în calea ei. Citind fraza, cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră, ne vine în minte o întrebare, oare toți cei care se numesc creștini știu pentru ce se adună? Biserica trupului Hristos, după cele arătate în Noul Testament, se adună pentru persoana Domnului Isus. el fiind capul trupului. Cine se adună pentru Domnul Isus, de dragul lui și pentru înălțarea lui, acela se zidește, duhovnicește cu adevărat. Este adunarea bisericii unde se face și frângerea pâinii și este adunarea de evangelizare pentru cei care doresc să vină la Domnul Isus ca să fie mântuiți. La această adunare nu sunt obligați să vină toți credincioșii, ci numai cei care propovăduiesc Evanghelia și cei care cântă. La adunarea bisericii însă nu trebuie să lipsească nimeni din cei care pot să vină. În loc de pentru ce ne adunăm, mai bine ar fi spus pentru cine ne adunăm. Punându-ne în felul acesta întrebarea, înțelegem ușor răspunsul. Dacă Domnul Isus are întâietatea în toate lucrurile, atunci toate merg din bine în mai bine, iar Dumnezeu este cu adevărat slăvit. Din ruință, din și iubirea. Dacă deja, doamne dă-mi cum mă în urmă, ancer că lor vor când căte națuri cântă și Numele Tău fânt și mor și-i eternă slava Ta. Numele Tău fânt și moare și-i eternă slava Ta. Versetul 33 atunci au scos din orod pe Alexandru pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Omul tulburat sau adunarea tulburată caută pe cineva ca să-și verse duhul de mânie și de răzbunare. Cine se lasă aprins de acest foc se arde pe sine mai întâi și apoi pe cei din jurul lui. Chiar când te împing alții să ieși înaintea gloate agitate, tu să nu faci acest lucru. Credinciosul ca oaie din turma lui Hristos trebuie să meargă numai între oi. Cine se amestecă cu lupi va fi sfâșiat. În această mulțime adunată erau și mulți iudei care în ora lor față de Pavel și față de creștini căutau să-și aducă și ei contribuția pentru nimicirea lor. Lucrurile însă au luat o întorsătură neplăcută pentru ei, întrucât populația Efesului nu-i ca și în alte orașe ale Imperiului Roman. Iudeii au împins pe Alexandru ca să ajungă la tribună să ia cuvântul și astfel prin el să se arate pe ei că nu sunt una cu Pavel și cu ucenicii lui. Cine era acest Alexandru? În Noul Testament întâlnim de patru ori acest nume, Alexandru fiului Simon din Cirena care a dus crucea Domnului Iisus pe dealul Golgota, Marcu 15 cu 21. Alexandru, care a căzut de la credință și pe care Sfântul Apostol Pavel l-a dat pe mâna Satanei ca să se învețe să nu mai hulească. 1 Timotei 1, cu 20. Alexandru călderarul, care a făcut mult rău lui Pavel, 2 Timotei 4, 14 și 15. Și Alexandru, cel pe care l-a împins iudeii să vorbească, așa cum citim în versetul de mai sus. Dacă din cele patru locuri amintite se înțelege că ar fi vorba despre aceeași persoană, atunci credem că Alexandru, fiul lui Simon din Cirena, din spusele tatălui său, a crezut în Domnul Isus și printr-o împrejurare a ajuns la Efes, alăturându-se grupului de misionari de pe lângă Sfântul Apostol Pavel. Cu timpul însă a devenit iudaizant, adică a legea cu Harul și pe Moise cu Hristos. În felul acesta îl socotește Pavel căzut de la credință și că i-a făcut mult rău, sfătuindu pe Timotei să se ferească de el. Deci Alexandru, în credința lui, nu era nici iudeu cu adevărat, nici creștin cu adevărat, ci amesteca una cu cealaltă. Cea mai primejdioasă stare a omului este atunci când amestecă Evanghelia cu alte învățături din afara ei, când el însuși caută să fie prieten și cu lumea și cu Hristos. Un astfel de om este o pacoste pentru Biserica lui Hristos. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 29 la versetul 33. Toată cetatea s-a tulburat.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 Doamne, de la tine cer, ca să nu îmbrăiesc mine rânduirea ta la din Iată de împrinceri și de determine pe pământ. Printr-o piatră de împrinceri și de determine pe pământ. Că ca să las în urmă cale de adevăr și harțe min. Orice suflet să-mi te deagă, că sunt rodul tău de sus. Primine să primească mănântuirea aceea du. Și prin mine să le primească mântuirea cea a du. Din ruință, din puterea. Merea ta deja, Doamne, dă-mi când mă inundă A-ncercărilor amas. Să-ți în alții oricând, dat-o oricând, Și smerit să-ți pot cânta. Numele Tău, Sfânt și Mare, și Eternă Slava Ta! Numele Tău, Sfânt și Mare, și Eternă Slava Ta!